Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu asyhadu an wahdahu la syarika lah wa muhammadan 'abduhu rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du ikhwatul islam ajinallahu yakum bar pendengar sahabat hang di Manado untung kembali di pagi hari ini kita bertemu di program Muslim Mes Channel pada edisi 9 Sya'ban 1132 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 11 Juli 2011 Masehi. Ya, di mana setiap hari Senin pada uh, setiap hari Senin kita akan mendengarkan tausiah ilmiah yang disampaikan oleh ustaz kita yaitu Ustaz Fikri dari pembahasan fikih doa dan zikir. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama live yang sudah berada di Studio Masjid Agung Assalamualaikum Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hayyakum Allahu ustad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomiddin amma ba'du pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala telah berlalu kita membahas tentang beberapa surat yang utama di dalam Al-Qur'an yang mempunyai fadilah dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim surat-surat yang ada di dalamnya lebih utama Lebih afdal Dibandingkan dengan Surat yang lainnya Satu surat Itu lebih afdal dibandingkan dengan Surat yang lainnya Sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Maka pada pertemuan kali ini Sebagaimana telah kita sebutkan tadi yaitu Para ahli Quran sikap, sikap mereka adalah sikap pertengahan, iaitu sikap pertengahan yang kita maksud, iaitu sikap antara berlebih-lebihan terhadap Al Quranul Karim. atau meremehkan Al Quranul Karim. Pendengar dihang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sabat anil nabi salallahu alaihi wasalam wala raiba anna lihamalatil qur'ani sifatin jalilah tidak diragukan lagi bahasanya pembawa Al-Quran ahli Al-Quran mereka mempunyai sifat ataupun mensikafi Al-Quranul Karim dan mereka juga bukanlah orang yang hambar terhadap Al-Quranul Karim, yang meremehkan Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang tidak menambah-nambah dan tidak pula orang yang mengurang-urangi. Mereka bersikap adil, mereka bersikap sederhana di dalam memahami Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang ia sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhadaa'al an-nas wa yakunar rasulun 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian adalah umat wasata. Itu umat yang pertengahan litakunu syuhada agar kalian menjadi saksi atas manusia wa yakunur rasulu alaikum syahida dan agar rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas kalian firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini umat kit yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat wasata itu umat pertengahan ay khiyaron udulan itu umat pertengahan umat pilihan dan umat yang berada di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka memberikan kekhususan kepada mereka biakmalis akmalis syara'i yaitu dengan menyempurnakan syariat Memberikan kesempurnaan kepada syariat mereka yang belumnya Allah subhanahuwataala turunkan syariat-syariat sebelumnya akan tetapi Allah subhanahuwataala tidak tidak turunkan tidak sempurnakan syariat mereka Allah subhanahuwataala turunkan zabur Allah tidak sempurnakan Allah turunkan Taurat Allah tidak sempurnakan Allah turunkan Injil Allah tidak tidak sempurnakan dan Allah subhanahuwataala turunkan Al Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan itu dengan firman-Nya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina ketika ayat yang mulia ini turun maka sampai orang Yahudi mengatakan kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya karena orang Yahudi di dalam kitab mereka tidak ada ayat yang menyebutkan kesempurnaan agama mereka. Oleh karena itu ia berangan-angan kalau seandainya itu, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada mereka. Akan tetapi Allah subhanahuwataala tidaklah menginginkan seperti itu. Allah inginkan kesempurnaan itu, kesempurnaan syariat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau Muslimin yang di rahmati Allah subhanahuwataala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekhususan Kepada umat ini yaitu dengan menyempurnakan syariat kepada mereka Menunjukkan tidak ada lagi syariat Setelah syariat Islam Setelah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa'akwamul manahij Dan Membawa manhaj yang paling lurus Manhaj mazhab yang paling jelas wa ja'ala kitabahu al-mubin yahdi lil latihi aqwam Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kitabnya kitab Al-Quranul Karim ini sebagai yang memberikan yaitu sesuatu yang yang lebih lurus wa yaduu lil latihi arshad wa ahkam yang menyeru kepada sesuatu yang lebih memberi memberikan mereka petunjuk dan lebih dan lebih bijaksana ana menyebutkan di dalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Isra itu pada ayat 9 Allah Subhanahu wa taala katakan inna hadzal qur'an yahdi dillatihi yaqwam وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّذِيَا يَعْمَلُونَ الصَّيْحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا Allah SWT katakan sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk itu ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar kepada orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar Al-Quranul Karim yang membawa mereka ke jalan, itu ke petunjuk yang memberi petunjuk kepada jalan yang sangat lurus khususnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat umat nabi kita sallallahu alaihi wasallam ولم ينزل الله ولم ينزل الله هذا القران الكريم ليشقى oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Quranul Karim untuk menyusahkan manusia untuk mempersulit manusia wa inna ma anzalahu liyas'idu liyas'idu bihi su'ada liyas'idu bihi sa'adatan la syaqaa ba'daha Allah Subhanahu wa taala justru turunkan Al-Qur'anul Karim agar mereka untuk untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka kebahagiaan kesenangan kepada manusia kebahagiaan yang tidak mengandung Sedikitpun dari kesusahan. Dan tidak akan menjumpai kesusahan setelahnya. Bagi siapa yang berpegang dengan Al-Quranul Karim. Bagi siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim. Sebagai landasan hidup mereka. Menjadikan. Merja mereka. Tempat mereka kembali. Ketika mereka menemui perselisihan. Sesuatu yang mereka tidak ketahui. وَلِيَهْتَدُوا بِهِ هِدَايَةً لَا ضَلَالَ بَعْدَهَا Dan Al-Quranul Karim memberikan petunjuk akan memberikan petunjuk kepada mereka akan menunjuki jalan mereka kepada jalan yang lurus Allah Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk kepada mereka petunjuk yang apabila mereka meniti jalan tersebut mereka tidak akan menjumpai kesesatan mereka tidak akan tersesat setelahnya apabila benar-benar Al-Qur'anul Karim mereka lalui kamaqala subhanahu di dalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam surat Taha Pada ayat-ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan Taha Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha Tanzilan mimman khalaqa al-ardha wa al-samawati al-ula Ar-Rahman 'ala al-'Arshi stawa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yaitu at Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk mempermudah dan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Bukan untuk mempersusah Nabi kita s.a.w. dan bukan pula mempersusah umatnya ketika mereka mempelajari Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Tapi untuk apa? Illa tazkiratan, illa tazkiratan lima yakshya. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, maka cukuplah peringatan-peringatan Al-Qur'an tersebut menjadikan ia takut kepada azab Allah Subhanahu Kemudian Allah Subhanahu katakan, "Anzila minna tanzilan mimman khalaqal arda was ula Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang yang tinggi ini. dicipta diturunkan oleh Allah Subhanahu dari dari diturunkan oleh zat yang, pen, yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> kemudian Allah katakan ar Rahmanu ala Al Aaros Istawa, yaitu yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang bersemayam di atas arasnya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau Muslimin, pendengar radhiyallahu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ فِي سَبَبِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَتِ Allah subhanahu wa ta'ala ya para ulama, para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini yaitu أن الله لما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه خير كيام وقال المشركون ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى Fa anzal Allah Ta'ala qawluhu Qa hada ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha Para ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini yaitu tatkala bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi saw. menegakkannya dan para sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian berkatalah orang-orang musyrik kepada Rasulullah saw. Ma'anzalah ada Al-Kur'an ala Muhammadin illa li'sqa. Tidaklah diturunkan al quran ini kepada Muhammad kata orang musyrik. Terkecuali untuk menyusahkan dia. Terkecuali untuk menyusahkan ia. Karena mereka pandang Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka uh, dia uh, susah dan sibuk dengan Al-Qur'anul Karim oleh karena itu mereka beranggapan menyusahkan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah, "Taha, ma anzalna 'alaikal al Qur'ana litashqa. Idallah kami menurunkan atas wahai Mu Muhammad Qur'an ini agar menyulitkan kamu. Terkecuali dia adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut" yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ai fa laysal amru kama za'amahu haula'il mubtilun perkaranya bukan sebagaimana yang yang disangka oleh orang-orang yang batil tersebut bal mimman ata'ahullahu al-'ilma al wal fikr fi tanzilihi faqad arada khairan katsira justru sebaliknya apabila Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada seseorang Apabila Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada salah satu di antara Nabi dan para Rasul. Atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan niat pemahaman terhadap agama. Maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan dari orang tersebut keburukan. Justru kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ia paham terhadap agama, Allah turunkan wahyu kepadanya. Bukanlah kesusahan, bukanlah keburukan yang diinginkan oleh Allah. Justru sebaliknya, yaitu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar ia paham jalan, jalan hidup mereka. Agar ia paham tujuan hidup mereka. Agar ia paham ke mana tujuan Dia sehingga ia sehingga ia bahagia dengan dengan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kefakihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia atau dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya maka oleh kerana itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nabi kita s.a.w. menyebutkan man aradallahu man yurid man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Allah Subhanahu wa taala katakan barang siapa yang Allah inginkan Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada orang tersebut, yufaqihu fid Allah jadikan ia paham terhadap agama. Allah jadikan ia fakih terhadap agama ini. Menunjukkan orang yang paham agama, orang yang yang paham fikih, orang yang paham Al-Qur'anul Karim. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya adalah kebaikan. Karena dengan kefakihan. dengan ilmu yang Allah berikan, dia akan tahu Kemana jalannya Arah jalannya terang bagi dia Kalau seandainya itu benar-benar Ilmu tersebut adalah ilmu il, Yang ia tuntut adalah ilmu il, Ilmu Al-Quranul Karim Tidak sebagaimana sebagian ilmu tersebut Menjadikan mereka gila Menjadikan mereka stres Menjadikan mereka yang lain sebagainya Menyusahkan mereka, kenapa? Karena mereka bukanlah yang mereka pelajari, itu Al-Quranul Karim Kebatinan-kebatinan yang mereka pelajari Ilmu-ilmu, tasawuf Yang apabila mereka katakan Jangan semerangan baca kalau kamu, kalau kamu baca Nanti akan menyebabkan kamu gila Salah kaji, salah pelajari Nanti akan menyebabkan kamu gila ini sudah menyebutkan menyebabkan ini yang seperti ini sudah sudah jelas bagi kita bahwasanya ilmu yang ia pelajari ini bukanlah ilmu yang benar. Akan tetapi kaum muslimin apabila dia benar-benar mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ia orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Allah jadikan hatinya lapang, Allah jadikan jalannya terang. Allah jadikan ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sebagian mereka katakan, jangan pelajari kitab ini, jangan kamu banyak mempelajari Islam. Karena image karena karena orang ini akhirnya Islam buruk. Men, uh, Islam menjadi buruk uh, dari sisi pandangan orang-orang yang tidak tahu. Sebagian lagi kaum kaum muslimin kita lihat gara-gara mereka ini Gara-gara mereka ini kaum muslimin kita lihat Dia mewasiatkan kepada anaknya Wahai anakku janganlah kamu dalam-dalam mempelajari Mempelajari Islam, kamu akan gila Kamu jangan banyak menghafal Al-Quran Karena akan menyebabkan kegilaan Kamu jangan banyak mempelajari Agama Allah Akan menyebabkan gila kepadamu Na'udzubillahiminzali Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah turunkan ilmu yang mana ilmu ini tidak diberikan kepada selainnya, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Apakah ia menyebabkan kegilaan kepada Rasulullah SAW? Dan bagaimana dengan hadis Rasul SAW, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fitdin. Barangsiapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahuwataala kebaikan kepadanya Allah fakihkan, Allah fahamkan ia terhadap agama ini. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Islam sebagaimana yang kita ulang-ulang Tidak akan pernah Apabila ia dipelajari dengan sebenar-benarnya Tidak akan pernah menyusahkan seseorang Tidak akan pernah menyebabkan seseorang akan menderita suatu penyakit Baik namanya gila, stres dan lain sebagainya Kemudian pendengar dihang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi oleh karena itu berkata Qutaadah rahimahullahu ketika ia mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ma anzalna 'alaikal qur'ana tidaklah kami menurunkan al-quran ini kepadamu hai Muhammad untuk menyusahkanmu berkata ia la wallahi ma ja'alahu syaqa'an tetapi ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila jannah tafsir ibnu berkata kotada ketika ia menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ma anzalna alaikal al Qur'ana litashqa maka ia mengatakan demi Allah demi Allah tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran ini untuk menyusahkan seseorang akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quranul Karim orang yang berilmu dengan Al-Quranul Karim ini sebagai rahmat bagi dia sebagai cahaya bagi dia Sebagai petunjuk bagi dia ke jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menyebabkan ia menyimpang. Bukan menyebabkan ia stres. Bukan menyebabkan ia bingung. Bukan menyebabkan ia orang dungu dan lain sebagainya. Tapi ini sebagai nur. Sebagai cahaya. Karena ilmu adalah cahaya. Fahakikun dihamilil Qur'an. Balwa bi kulli muslim an yakifa indahu. Maka seharusnya setiap orang yang Para pengemban Al-Quranul Karim Dan setiap kaum muslimin Hendaklah ia mempelajari Al-Quranul Karim Membacanya, menghafalnya Dan mengetahui Tafsir-tafsir Al-Quranul Karim Sehingga ia menghalalkan Apa yang dihalalkan oleh Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ia membenarkan kabar-kabar yang ada di dalamnya, dan dia tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, tidak menambah nambah dan tidak pula ia kurang-kurang, tidak pula ia hambar di dalam Al-Quranul Karim, meremehkan Al-Quranul Karim, tidaklah ia mengurang-uranginya. Bal Ya Kufi Dari Karwasoto, justru ia berada pada sikap tengah ketika itu. Berada pada titik tengah ketika itu. Sebagaimana dikenalkan oleh Abu Dawud di dalam kitab di dalam Sunannya dan juga Imam Al Bayhaqi di dalam kitab Shubabil Iman. <coughs> di dalam kitab Shubabil Iman dari Abu Musa Al Anshari radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min Ijlanillahi Inna min Ijlanillahi Ikrama Dijibati Al Muslim wa hamil alquran ghair alghami wa ghair alwali fihi wa la aljafian wada as-sultan almuqsir wa isnaduhu hasan hassanahu adh-dhahabi fil mizan wa ibn hajar fit tarkhis alhabir wa ghayruhum oleh Abu Musa al-Asy'ari dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu sesungguhnya bentuk Pemuliaan Allah sebentuk seseorang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memuliakan orang-orang yang sudah tua di dalam Islam dengan keilmuan mereka. Wahamilul Quran dan para pembawa Al Quranul Karim, pengemban Al Quranul Karim, memuliakan para pengemban Al Quranul Karim, layul <tuh> gali, ya. yang mana dia tidaklah berlebih-lebihan wala anhu dan tidak pula dia meremehkan Al-Qur'anul Karim dan memuliakan yaizu zizzultan al-baqsi yaitu para penguasa yang Berada benar di ad, di jalan keadilan isnadnya hasan dihasankan oleh Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifatkan ahli Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya dan mensifatkan Para pengembang Al-Quranul Karim dengan sebenar-benarnya, Alladina istaḥkun al-ijtalan wal-ikram, kerana mereka itu berhak mendapatkan pengagungan, mendapatkan pemuliaan dari kaum Muslimin, dan itu pemuliaan kepada mereka bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berang siapa yang ingin memuliakan Allah SWT, muliakan para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para orang-orang yang paham terhadap Al-Quran, para ulama' yang paham terhadap Al-Quranul al Karim. <coughs> di anna halahum fihi, di anna halahum fihi, bayna al wal-jafa, karena mereka, para ahli Al-Quran, Bukanlah orang yang bersifat berlebih-lebihan dan bukan pula orang yang meremehkan. Wa akbara anna ikramah dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya memuliakan mereka, yaitu orang yang disifatkan di atas adalah bentuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wama min rayib anna hadhih daraja munifah, wamanzilah shari'ifah tabwaahah haulai bi sabab Quran wa adam wa adam tajannud tajannud anhu bilu bighluw aw jafa'in aw ziyadah aw taktsir Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan memberikan sifat-sifat kepada mereka dan tidak diragukan lagi bahwasanya derajat orang-orang yang disebutkan sifatnya di atas adalah derajat mereka mendapatkan derajat yang tinggi kedudukan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kenapa disebabkan karena mereka istiqamah komitmen mereka Al-Qur'an Al-Karim dan mereka tidak adalah orang-orang yang meremehkan dan bukan pula orang yang berlebih-lebihan terhadap Al-Qur'an berapa banyak dari manusia yang berlebih-lebihan terhadap Al-Qur'an sehingga ia menambah sesuatu yang tidak ada dalamnya sehingga ia melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan tanpa ada pendahulu yang mendahulunya dan, dan sebagian kaum muslimin kita lihat <coughs> sangat hambar terhadap Al-Quranul Karim sehingga ia tidak memperhatikan Al-Quran sehingga ia tidak membaca Al-Quran tidak menghafal Al-Quran tidak memperhatikan makna-makna Al-Quran Justru mereka meremehkan sampai di antara mereka ada yang membuangnya, ada yang mengatakan dia hanyalah sebagai sebuah kertas, sebuah tulisan yang terdiri dari tinta, yang terdiri dari kertas, semuanya itu, yang semuanya itu adalah buatan manusia sehingga kita lihat di antara mereka dengan mudahnya membuang Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, menaruh Al-Quran pada tempatnya yang bukan pada tempatnya. Ini sikap. Berlawanan dengan sikap yang pertama Orang-orang yang berlebih-lebihan Berlebih-lebihan terhadap Al-Quran Sebagian mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran Tanpa kepada hadis Rasulullah SAW Mereka namai di diri mereka dengan Ahlul Quran Yang mereka maksud adalah hanya berpegang teguh dengan Al-Quranul Al Karim Maka kedua-dua mereka adalah berada dua, pada dua sisi Pada sisi yang paling atas dan pada sisi yang paling bawah Sedangkan Ahlul Quran mereka berada pada titik tengahnya Berkata Abu Ubaid Al Qasim ibnu Salam, rahimahullah. <coughs> Ketika menjelaskan makna hadis Abu Musa Al Ashari yang berlalu tersebutkan maka ia mengatakan falqali al mufriq fitba'il fitba'hi hatta ikhrujuhulaitfarin nas orang-orang yang berlebih-lebihan yang menambah nafas sesuatu Al Quran maka akan menyebabkan ia Mengeluarkan ia Atau menyebabkan ia pada sikat Mengkafir-kafirkan kaum muslimin <coughs> Seperti orang khawarij Ketika mereka berlebih-lebihan dengan Al-Quran <coughs> Berlebih-lebihan sesuatu yang mereka tambah Yang bukan darinya Sehingga ia berdalil mengkafirkan sahabat Rasulullah Dengan Al-Quranul Karim Inil hukmu illa, illa Dia kafirkan sahabat Rasulullah dengannya Walja fi'anhu al-mudai'i lihududihi al-mustakhif Bih. Adapun orang-orang yang Meremehkan Al-Quranul Karim Adalah orang-orang yang nanti Tidak memuliakan Al-Quranul Karim Fumana hadal hadis Qawlu rabi'il khulafai'il rashidin Dan juga makna hadis yang mulia ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib khalifah yang keempat dari kaum muslimin Beliau mengatakan Inna dinallah Inna dinallah bayna al-ghali wal-muqassir sesungguhnya agama Allah subhanahu wa taala ini adalah diantara orang-orang yang berlebih-lebihan dan diantara orang-orang diantara orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang meremehkannya. Faalaykum binnum rokatilusta. Wajib atas kalian untuk berada pada titik tengah. Fa in nabihaal hakul mukasir. Karena kepadanya akan menyusul orang-orang yang meremehkan. Wa ilaiha yarjiul ghali dan akan kepada dan kepadanya akan kembalinya orang orang yang berlebih lebihan. Wahu kalamun hasan ini perkataan yang sangat bagus dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya syaitan ahrasu ma yaqunu ala sarfil muslim an al Para syaitan sangat antusias. Untuk memalingkan manusia dari komitmen mereka terhadap Al-Quranul Kerim. Menjauhkan mereka dari syiratul mustaqim. Dari jalan yang lurus. Imma ila gunuin. Atau ila jafain. Baik dengan cara menjadikan orang tersebut. Baik dengan cara menjadikan orang tersebut berlebih-lebihan. Atau menjadikan seseorang tersebut. Meremehkan. ini syaitan. Waliybali adu Allah bi ayil amrayni minhumazafar. Dan dia tidak peduli. Mana di antara kedua ini yang lebih ia sukai? Apakah ia berada pada apakah ia berada pada tingkat berlebih-lebihan terhadap Islam atau ia meremehkan terhadap Islam? Oleh karena itu berkata sebagian uh, ulama salaf, ma ammar Allahu Ma amarallahu subhanahu wa ta'ala bi amrin illa wa lisyaithani fihi naz'atani. Tidak satu pun perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan terkecuali syaitan mempunyai dua mempunyai dua-dua dua yang ia inginkan. Yang pertama imma ila tafritin wa tafsir. Yang pertama mengkan Al-Quran wa imma ila mujawazatin wa ghulu dan atau ia menginginkan dari orang tersebut agar bersikap berlebih agar bersikap ia bersikap berlebih-lebihan terhadapnya maka ia tidak peduli lagi apakah manapun di antara dua sifat ini yang yang ia pilih atau yang yang condong kepadanya maka ia biarkan inilah syaitan aduullah musuh Allah Subhanahu wa taala memalingkan orang dari titik tengah tersebut oleh karena itu berkata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya yang sangat uh, agung yang sangat bagus yaitu kitab Iwasatul Irsatul Lahfan min masa'idisy syaitan beliau mengatakan di antara bentuk kaidus syaitan tipu daya syaitan semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita semoga Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya annahu yusyamun nafs dia melihat kepada jiwa seseorang hatta ya'lam ha ayul ayul quwwatain taghlubu alayhi Sehingga syaitan ini melihat mana kekuatan di antara dua kekuatan yang dominan pada diri seseorang tersebut. Kuvatul ikdami wasyaja'ah. Apakah kekuatan, keberanian dan terus ingin maju? Awin kifaf walihjam walihjjam walihjjam walihjjam walihjjam walihjjam walihjjam walihjjam Atau ada sifat seperti menahan, mundur dan seperti kehinaan. Fa'in ra'al ghalib ala nafsil mahana walihjjam. Ketika dia dia lihat pada diri seseorang ada sikap-sikap ada sikap uh, lemah ni mau mundur terus ada seperti kehinaan. Dia jadikan orang tersebut dia kendorkan keinginan orang tersebut dia lemahkan keinginannya dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Kemudian waskala hu Kemudian Allah subhanahu walaikumudian syaitan jadikan seolah-olah itu berat baginya. Kemudian ia hinakan dengannya. Sebaliknya, apabila dia lihat pada diri seseorang tersebut ada kekuatan seperti uh, dia ingin maju, ada antusiasnya besar dan himmahnya tinggi. Akhazayukal lilu indahul umur maka ia persedikit perintah tersebut dan ia samar-samarkan kepadanya sehingga sehingga ia merasa ini tidak cukup kemudian ia tambah-tambah akhirnya ia tersesat tersesat tersesat dengan dengan keinginan terus dihiasi oleh syaitan wa anna yahtaju ma'ahu ila yang mana ketika sebagian perintah ini disembunyikan dari dia sebagian ilmu di, di, disembunyikan dari dia dari dia oleh syaitan sehingga ia merasa kurang dan dia terus menambah karena ada sikap sifat dia ingin lebih dia ingin dia karena himahnya tinggi keinginannya tinggi akhirnya seolah-olah dia butuh kepada berlebih-lebihan menambah dan ia merasa apa yang ia lakukan bentuk dari uh, meremehkan agama Allah akhirnya dia terus maju terus maju dan syaitan terus memberikan menggoda mereka meng, uh, memberikan waswas -was kepada dia akhirnya dia pun tersesat yang pertama dia tersesat dengan meremehkan. Yang kedua dia tersesat dengan menambah-nambah. Jadi oleh karena itu kaum muslimin kita lihat berapa banyak orang-orang pembawa-pembawa kesesatan. Hakikatnya mereka orang yang otaknya bagus, dia mempunyai keinginan yang kuat. Keinginannya tinggi, himmahnya tinggi. Dia mempunyai kemampuan yang sangat besar. Oleh karena tetapi dia ilmu tersebut Disembunyikan oleh syaitan akhirnya syaitan menambah sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Agak akhirnya dia sesat, akhirnya dia mempunyai apa namanya membuat firqah sendiri, kelompok sendiri dan dan mengatakan kepada umat saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Oleh karena itu tidak ada kita lihat orang yang himmahnya lemah kemudian dia mempunyai firqah, tidak. Karena himmahnya tinggi. Syaitan pun masuk ke dalamnya ketika ilmu itu tersembunyi bagi dia. Maka berhati-hatilah kaum Muslimin. Seseorang yang jenius yang mempunyai keinginan yang kuat, yang berjiwa besar, maka harus, yaitu harus dibawa naungan Al-Qur'anul Karim, harus terprogram oleh Al-Qur'anul Karim, dibawa garas-garas Al-Qur'anul Karim, selalu mereka di bawah naungan bimbingan para ulama. Dan puas dengan ilmu-ilmu bukan -ilmu dan Rasulullah SAW sampaikan kepadanya. Karena ini sangat berbahaya kepada mereka. Wqrriqtat'aa aktharun nafs illa akhlul qalil fi hadayinil wadayin wadi tafsir wadilmujawad wata'adi. Tunggu sangat banyak orang yang sudah disesatkan oleh syaitan dengan dua sisi pada, pada sisi pada dua sisi ini dan sangat sangat sedikit sekali orang yang yang berada pada, pada pada pada pada pada kebaikan pada titik tengah karena sudah ia masukkan ia pada pada titik yang yang pada ujung sekali atau pada titik yang ujung sebelahnya lagi itu titik berlebih-lebihan atau meremehkan sangat sedikit lagi orang yang berada pada garis tengah ini inilah syaitan yang terus memberikan merayu merwaswaskan manusia ini untuk meremehkan sesuatu atau berlebih-lebihan Makanya kita lihat kaum Muslimin yang dirahmati Allah, <coughs> Ahlus sunnah wal jamaah terus berada pada pada garis tengah. Dia berada pada sisi tengah. Itu antara sikapnya orang Yahudi iaitu eh, eh, eh, terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sikap mereka berada pada titik tengah terhadap Nabi Isa alaihi salam antara orang Yahudi yang berlebih-lebih eh, yang, yang meremehkan Nabi Isa alaihi salam ketika ia menganggap. Bahasanya Nabi Isa alaihi salam Adalah anak zina Dan antara orang Nasrani Ketika ia menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang berhak diibadahi. Maka Islam berada pada garis tengah Dia berada pada sisi tengah yaitu memberikan Kedudukan yang didudukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Isa alaihi salam Demikian juga ahlu sunnah wal jamaah Mereka mempunyai Sikap di itu tengah Terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya mereka itu adalah manusia biasa. Yang tidak maksum. Dan mereka itu adalah sahabat Rasulullah. Yang, berdi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pujian kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Di antara sikap orang-orang yang berlebih-lebihan. yaitu terhadap Ali bin Abi Talib. Itu orang syiah. Yang sampai mengangkat Ali bin Abi Talib. Pada tingkat maksum. Pada tingkat sebagai nabi. Atau pada tingkat sebagai Tuhan yang diibadahi Dan sikap orang-orang yang meremehkan dari orang sawarij Yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib Maka ahlu sunnah wal jamaah berada pada tengahnya Demikianlah terus-terus Apabila ia berpegang dengan Al-Quranul Karim Dengan sunnah Rasulullah SAW Maka dia tetap berada pada garis tengah ini Pada, sisi tengah, pada titik tengah ini Antara orang yang berlebih-lebihan Dan orang yang meremehkan Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Dua sisi ini, yaitu sisi orang yang berlebih-lebihan dan sisi orang yang meremehkan adalah orang yang telah terbujuk oleh rayuan syaitan. Sedangkan yang di tengah adalah ahlus sunnah yang selalu menampik setiap dari godaan rayuan syaitan. Karena ilmu yang ada pada mereka, karena ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, karena mereka... Terus berada pada jalan hidayah Dan selalu bersama para ulama' mereka Ulama' ahlu sunnah wal jama'ah Tidak sebagai mereka Sebagaimana mereka yang berada pada dua sisi tersebut Wallahu ta'ala alam ala Aku lukau lihada wa astagfirullahalewalakum wa atubu ilaik Pastawfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan ibu siapa ada di mana ibu uh, Saya ibu Ramla daripada Johor Malaysia Ya silakan pertanyaan Hadisi, ibu Ramla ustaz, uh, Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum. Ustaz, sini, sini saya nak bertanya, Ustaz. Apakah wanita apabila kedatangan haid, Ustaz, hmm. tak boleh memegang al-Quran dan membaca al-Quran uh, mengajar al-Quran? Apakah Ustaz. ini benar ke? Tolong iya. Ustaz penjelasan ni. Eh? Iya. Engkau kata Assalamualaikum orang tua. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Ustaz. Maksudnya haid tadi ya. Naam, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayu middin wa ba'du Kau muslimin pendengar dihang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adapun ketika seorang wanita datang bulan ataupun haid Maka ketika itu dia tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quranul Karim Dengan tangannya tanpa alas dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Makasanya Al-Quranul Karim tidaklah boleh disentuh kecuali bagi orang-orang yang suci. Juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan tentang haramnya seorang wanita yang haid itu menyentuh Al-Quranul Karim. Bahasanya Al-Quranul Karim disentuh oleh orang-orang yang dia itu bukan dalam keadaan uh, kotor. Akan tetapi, kalaupun ia mengharuskan memegang Al-Quran, maka hendaklah ia mengalas tangannya dengan kain ataupun yang lain ketika ia megang Al-Quranul Karim. Kemudian ketika ia ingin membaca Al-Quran maka itu tidak ada masalah bagi dia. Apalagi dia seorang pengajar maka juga boleh bagi dia untuk mengajarkan Al-Quranul Karim dengan membacanya dengan hafalan dia atau dia umpamanya buka Al-Quran disuruh kepada disuruh yang buka itu orang yang, yang yang yang yang bukan dalam keadaan haid kemudian dia baca kemudian dia memperdengarkan hafalan murid-muridnya atau yang menjelaskan sebuah ayat, maka tidak ada masalah bagi dia. Ya. Asalkan ia tidak menyentuh dengan tangannya. Allah SWT ta ala alam. Namun, Assalamualaikum. Ya, kembali kita akan buka kembali pertanyaan dari telpon yang kembali berkabung. Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, silakan yang ingin berkabung kembali di lain telpon dan juga di SMS online. Yaitu di lantai telepon di 0778467106 Atau di lantai telepon di 0778468106 Di pesan singkat jangan lupa mengetik formatnya Yaitu ketik DI sepasi nama Anda sepasi alamat Lalu pertanyaan Anda dikirimkan ke 0856 684 Ya ada pertanyaan masuk dari Abdullah di Batu Haji Ustadz di pertemuan yang lalu ustaz menerangkan tentang, tentang ayat kursi dan keutamaan keutamaannya dan memang banyak sekali keutamaan-keutamaan ayat kursi dan ayat-ayat lainnya di dalam Al-Qur'an terus ada orang yang mengatakan bahawa Al-Qur'an kitab terpurnah dan ini mengatakan dari yang mengatakan dari uh, seorang muslim ustaz sekarang orang-orang muslim banyak yang mengolok-olok dengan hal itu bagaimana jika kita menanggapi hal ini ustaz dan terus pertanyaan kedua terus apa benar di Al-Qur'an ada yang mengatakan Porno. Ya, تفضل ustaz. Ini kitab apa kata Ada dia bilang Kitab Al-Qur'an, ustaz. Ya. Dan beliau menanyakan apakah ada seperti itu, ustaz, di dalam Al-Qur'an. Maksudnya kitab terporno, kan? Iya, betul. Ya. Baik. Iya. Baik. Iya, تفضل ustaz. Kau muslimin pendengar dihang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya ini adalah kalimat yang sangat menyakitkan hati. Kalimat yang sungguh sangat tidak layak diucapkan kepada Al-Quranul Karim. Kalimat ataupun sifat yang sangat jauh dari Al-Quranul-Kirim. Orang yang mengucapkan kalimat ini. Hanya antara dua saja. Ima dia seorang yang tidak paham. Terhadap Al-Quran. Dan dia hanya mendengar-dengar percakapan ataupun perkataan orang lain. Atau. Dia orang yang mempunyai kedengkian Terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam ini Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahawasanya Al-Quranul Karim Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Yang tadi telah kita sebutkan Ma anzalna hadha Al-Quran litashqa kami menurunkan Al-Quran itu tidaklah kami nurunkan untuk menyusahkan muwai Muhammad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sifatkan Al-Quran tersebut syifa sebagai penyembuh wa rahmah dan sebagai rahmat <coughs> dan sebagai pemberi petunjuk. Zalikal kitabula zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Quran bukan sebagaimana yang disifatkan oleh orang yang jahat yang satu ini coba ia baca Al-Quranul Karim dari awalnya sampai akhirnya Apa mana adakah ia mendapatkan sebagaimana yang ia sangka surat berapakah surat apakah ayat manakah Biar kita periksa bersama Apakah benar Al-Quran bercerita tentang Sifat yang tidak layak Menceritakan sesuatu Keenaan orang ataupun uh, Ada porno di dalamnya Sebutkan kepada kita Ayat berapakah, surat berapakah Yang menceritakan seperti itu Maka kita katakan ini adalah Perkataan orang-orang yang dengki terhadap Islam Orang yang kita, kita lihat sejahil-jahil apapun orang dari kaum muslimin, dia tidak akan berani mengatakan sifat yang satu ini terhadap Al-Quranul Karim. Kecuali orang yang mempunyai kedengkian dan ditambah lagi dia memang tidak paham terhadap Al-Quranul Karim. Dan dia mempunyai kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga ia sifatkan Al-Quran ini, agar kaum muslimin tidak mau membacanya, membacanya tidak mau mendekatinya tidak ada dalam al-quran satu pun yang bercerita seperti itu apakah yang ia sangka adalah cerita nabi yusuf alaihi Iaitu cerita tentang falamah eh, cerita tentang nabi yusuf yang yang dia dirayu oleh oleh eh, istri seorang raja apakah itu dia katakan sebagai porno Apakah Islam mengatakan memaparkan Allah Subhanahu wa taala memaparkan dengan dengan terbuka sekali? Tidak. Tapi Al-Qur'anul Karim memakai kata-kata yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Saking sopannya saking sopannya bahasa di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata yang sifatnya yaitu hubungan antara suami dengan istri. Allah subhanahu wa ta'ala memakai dengan kata-kata hiasan. Kiasan, kata-kata kiasan. Bukan dengan secara langsung. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ketika diantara hal yang membatalkan, yaitu wuduk seseorang, yaitu aw. Allah katakan awlamastumunisa atau kalian berhubungan dengan istri kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata lamastum yang yang artinya bukan langsung kepada poinnya. Tetapi dia buat kata-kata sindiran yang artinya lamasa. Itu orang yang selalu yang selalu menyentuh istrinya. Karena kalau lamasa artinya menyentuh sekali. Kalau lamasa yang selalu menyentuh adalah kiasan untuk Orang yang menggauli istrinya. Alangkah sopannya Al-Quranul Karim? Demikian juga dalam kisah Nabi Yusuf AS. Allah SWT ceritakan tentang ketika falamma hamma ham biha wa hamma biha. yaitu tatkala Zuleyha menginginkan dan Yusuf juga menginginkan. Juga dengan kata yang sopan. Tidak memakai kata-kata yang langsung di dalamnya. Yang langsung menceritakan tentang apa yang ia lakukan. Sebagaimana pada buku-buku cerita ataupun pada kitab-kitab yang lain yang penuh dengan pornografi di dalamnya. Tidak sebagaimana Al-Quranul Karim. Wallahi ini adalah perkataan orang yang punya kedengkian terhadap Islam yang tidak perlu kita uh, jawab sedetail mungkin. Karena orang jahilnya di dalam di dalam Islam ini mengetahui batilnya perkataan tersebut. Jangankan para ulama'nya, orang jahilnya saja, orang yang tak tahu terhadap Al-Quran ini dari kaum muslimin, akan mengetahui buruknya perkataan mereka terhadap Al-Quranul Karim ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, Iya demikian jawaban untuk Abdullah yang berada di Batu Haji Dan selanjutnya kami akan buka kembali line telepon Silahkan ingin berkabung di line telepon di 0778467706 Atau di line telepon di 0778468106 Ya sambil menunggu penerbangan yang masuk kita akan membacakan Yang masuk dari SMS yaitu datangnya dari Khairi di Bengkong Ustaz, apakah sehabis membaca Al-Quran kita menciumnya Termasuk dari adab kita terhadap baca Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya Tafatul Ustaz. Kalau menjadikan <coughs> sikap tersebut adalah sikap. Sifat yang selalu dilakukan. Dan dia menganggap itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Maka tidak ada. <coughs> Adapun bagi seorang yang mau mencium Al-Quran. Maka silahkan. Ada. Tidak ada permasalahan. Justru. Sebagian para ulama yang menulis Tentang. Adab-adab pembawa Al-Quranul Karim Salah satunya mereka menyebutkan e, yaitu mencium mencium Al-Quran <tuh> Setelah ia membaca Ataupun e, kapan pun ia boleh mencium Al-Quranul Karim Yang jelas itu bukanlah e, Tidak ada sunnah dari Nabi SAW Kebiasaan mencium Al-Quran Sehingga kita beribadah Ataupun e, dia katakan itu adalah sunnah Maka itu tidak ada tapi kalau ketika ia mau mencium uh, sekali-kali inilah kitab Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak masalah sebagaimana dahulu uh, <coughs> seorang sahabat Nabi SAW yang awalnya dia masih musyrik kemudian setelah ia uh, mendengar Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran maka ia menangis dengan dengan tangisan yang tidak bisa ia bendung, akhirnya kemudian setelah itu dia peluk Al-Quran, dia taruh di dadanya dan ia ciumin <coughs> Maka tidak ada masalah Allah Taala asalkan dia tidak berkeyikan ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namset? Ya, sebarang dia mana pernah itu berada. Eh, silakan ingin berhubung di line telefon dan juga di SMS online dan kami harapkan pertanyaan sesuai tema yang disampaikan oleh Ustaz iaitu sikap pertengahan para ahli Al Quran. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yes. beriman Abdul daripada pada radio baruusan. Oh, Abdul... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ya, anak ah, bertanya sedikit, berkenaan dengan ah, kita macam mana mana yang ditawarkan. Ah, kita sedang membaca Al-Quran dan ah, sementara pula kita mendengar macam ah, di radio yang macam sekarang Ustaz standard. Ya, saya ingin dia penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, ana kurang menanggapi apa yang dimaksud oleh bapak itu. Kita sedang baca Al-Qur'an, kemudian mendengar, mendengar radio rapi. di Al-Qur'an. Apa yang harus diutamakan? Uh, dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian radionya hidup. Ya. Maka kalau umpamanya dia sedang mencari apa yang lebih afdal. Maka yang lebih afdal dia membaca. Karena dengan membaca tersebut Nabi SAW katakan. <coughs> bahawasanya satu satu satu hurufnya. Diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Sepuluh kebaikan. Ya, sebagaimana yang sabda Nabi SAW La'akulu alif lamin harfun Saya tidak katakan alif lamin itu satu huruf Tapi al-alif harfun Wal-lam harfun Wal-mim harfun Alif itu satu huruf Lam satu huruf Mim juga satu huruf Sudah dapat 30 ya, Jadi Dia membaca dari Al-Quran ya, Maka itu lebih afdal bagi dia Walaupun dia terbata-bata Karena di sana faidahnya sangat banyak yang pertama melatih apa namanya Karena itu adalah bacaan langsung dari dia Kemudian kalau umpamanya dia orang yang uh, Kurang lancar membaca Al-Quran Maka dia bisa sebagai apa namanya Membiasakan dirinya agar ia lancar membaca Al-Quran Adapun ketika seseorang <coughs> Mendengar Al-Quran Di radio ataupun lain sebagainya Maka silahkan bagi dia untuk mendengar ya, Dan ia tutup Al-Quran pamanya juga tidak ada masalah. Cuma ketika dia cari tadi ke keafdalan, mana yang lebih afdalan, umpamanya dia bingung, maka hendaklah ia membaca dengan sendirinya. Tapi kalau umpamanya di Al-Quran ada penjelasan tentang tafsir, maka itu yang lebih baik bagi dia untuk didengar. <coughs> umpamanya uh, dia, dia lihat di radio oh, pelajaran tafsir tentang surah Al-Fatihah. Maka sebaiknya dia membuka Al-Quranul Karim, dia buka Al-Quran di depan dia, kemudian dia ikuti dan ia fahami maknanya satu-satu dan tafsir dari ayat tersebut maka ini sangat mantap dan sangat bagus bagi dia. Ya. Kalau umpamanya yang dia dengar itu bacaan yang dengan tafsirnya penjelasannya seperti itu Allahumma alaikum. Nah Mustafat, iya kembali kita akan angkat telefon yang kembali berkabung. Assalamualaikum. halo, Assalamualaikum. Mustafat. Iya ya. dengan baca baca di mana bapa? Ya, perlu belajar agama. Ada waktunya lagi berdoa sama teman. Iya, bapak kurang jelas mungkin bisa berpindah tempat bapak. <tap> iya, yeah. silakan yang ingin berhubung kembali uh, di 077846706 atau di landline di 0778468106. Iya <tap> dan kami harapkan pertanyaan soal tema yang disampaikan oleh Ustaz yakni sikap pertengahan para ahli Al-Quran Ya kita akan bacakan pertanyaan yang masuk kembali dari SMS online sambil menunggu pertanyaan di telepon. Yaitu pertanyaan dari Waronggo di Baloi. Ustadz bagaimana cara kita membawa Al-Quran yang baik dan uh, terus bermadhab siapakah pengarang tafsir Ibnu Qasir itu? Karena di Indonesia kebanyakan bermadhab syafi'i. Mohon nasihatnya. Ya Tepat Ustadz. Ya yeah. Bagaimana cara membawa Al-Quran Apakah ia yang maksud itu Membawa sebenarnya Atau yang ia maksud adalah Bagaimana beradab dengan Al-Quran Kalau yang dia maksud dengan beradab dengan Al-Quran Maka sudah kita jelaskan <coughs> Banyak adab dari Awal dari pertemuan kita ini Pembahasan kita ini Ini adab-adab seorang terhadap Al-Quranul Karim Termasuk tadi yang kita sebutkan Yaitu adab diantara dia Diantara adabnya adalah Sikap tengah terhadap Al-Quranul Karim tapi kalau yang dia maksud, iaitu bagaimana cara membawa, ini iaitu membawa sebenarnya Al-Quranul Karim, maka bawalah dengan dengan memuliakan Al-Quran. Kalau umpamanya dia pegang, ya pegang dengan tangannya. Sebagian kaum Muslimin, kita lihat, Alhamdulillah sangat beradab dengan meletakkan Al-Quran di dadanya. Dia bawa ke mana-mana, menunjukkan kemuliaan Al-Quran, maka ini sungguh sangat baik sekali. Dan, Asalkan ia tidak meyakini bahasanya itu adalah anjuran dari Nabi SAW. Tapi kalau itu adalah salah satu adat kebiasaan seseorang. Apabila dia... Uh, adat kebiasaan suatu tempat. Yang apabila dia memuliakan suatu kitab. umpamanya dengan membawanya dengan cara merangkulnya di dada. Maka bawalah hidangan dengan Al-Quran tersebut sebagai pemuliaan terhadap Al-Quran. Kalaupun empamanya dia pakai motor maka masukkanlah ia ke dalam tas dan e, tempat yang mobil dia taruhlah di tempat yang yang mulia jangan taruh yang sejajar dengan tempat duduknya, sembarangan tempat dan lain sebagainya maka itu adalah penghinaan terhadap Al-Quranul Karim tempatkan ia pada tempat yang layak yang, bawa, yang dia bawa dan jangan sempat didudukin Ya, Allah Ta'ala ta nah Ustaz iya kembali kita akan angkat telpon ya kembali berkabung, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, dengan bapak siapa dan mana bapak dengan selamat Pak Ustaz Pak Selamat Ditiban, silakan Pak selamat ya. pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ustaz, saya selamat. mau nanya uh, dalam adik saya pernah mendengar bahawa di zaman sekarang Uh, manusia membaca Quran hanya sampai di kerongkongan hmm. dan itu apa hubungannya dengan orang yang baru belajar membaca Quran iya. atau membacanya masih terbata-bata. Terus yang kedua, bisa saya ceritakan siapa? Ya ini pak ini hubungannya kalau membaca Quran seandainya masih belum berbuduh bagaimana hukumnya itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tama Tuh Ustaz. Ada pun hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang uh, Yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka ini adalah sabda Nabi SAW yang dialamatkan kepada orang Khawarij Yang akan muncul setelah beliau wafat Kenapa? Karena orang Khawarij ini adalah orang yang mempunyai uh, Apa namanya? Uh, suatu kelompok di dalam Islam Yang di awal-awal Islam setelah Nabi SAW wafat Dia muncul mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dan menuduh para sahabat-sahabat Rasulullah tidak berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Rasulullah tapi kata mereka justru mereka menjadikan ya, untuk mengkafirkan sahabat menolak sahabat Rasulullah SAW dengan Al-Quranul Karim lalu ya. oleh kerana itu Nabi SAW sifatkan mereka itu dengan iaitu mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tersebut tidak sampai ke dalam Kedalam hati mereka Tidak lewat dari tenggorokan mereka Maksudnya apa? Pemahaman mereka Pemahaman orang khawarij ini ya, Terhadap Al-Quranul Karim Sungguh sangat minim sekali ya. Ada pun ibadah mereka Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW Kalian akan merasa kurang ibadah kalian itu Nabi SAW berkata kepada sahabat Wahai para sahabat itu Ibadah kalian akan menganggap Kecil ibadah kalian itu dibandingkan dengan ibadah mereka Ya. akan tetapi ya, mereka membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka tidak memahami makna-makna yang sebenarnya sesuai yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi oleh karena itu mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim ya. mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an walaupun mereka berdalil dengan Al-Qur'an ini sifat adis ini adalah menyebutkan sifat orang khawarij. Adapun bagi para penuntut ilmu yang pertama yang apa namanya yang dia sudah sudah diberikan yang dia diberikan hidayah oleh Allah untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kemudian dia pelajari Al-Qur'anul Karim akan tetapi karena ilmunya sangat terbatas ditambah lagi ulama di, di tempat dia sangat minim sekali sehingga dia susah untuk belajar maka orang yang seperti ini bukanlah ini maksud dengan hadis Nabi saw. Ya, akan tetapi ya, wajib bagi orang tersebut untuk tidak uh, bertindak lebih besar daripada ilmu yang ia dapatkan maksudnya Janganlah ia bersikap sesuatu yang belum ada ilmu bagi dia Hendaklah dia terus berpegang dengan tanpa, tanpa beruduk <coughs> Yang sepantasnya bagi seseorang yaitu bersuci ketika hendak membaca Al-Quranul Karim Wallahu ta'ala alam Nah Ustaz, ya terima kasih kepada Ustaz Turki yang sudah memberikan jawaban dan juga tausilannya kepada kita semuanya